Povedanie. Nu beau, nu cânt și nu iubesc. Sunt ca un vechi răboș de lemn pe care încep să-mi recitesc în frângerile, în sens invers, că în suflet fiecare semn de pe răboș se schimbă invers. Pivesc pe cei ce trec mereu pe jos, pe sus, pe străzclindări, botezul, lunții, mormântări, și parcă în fiecare grup obiectul principal sunt eu aurul lichid din stup. Și mă revăd, Așa cum ieri, și 40 de ani în șir, schimbam cire și în palmieri. Pe tata mare în Oncle Sam și Oltul în Guadalkirir, de când iubeam, cântam și ibeam.